Go! Radio oh! I'll give you e, vítam medzi nami Evu, našu novú moderátorku. Želám príjemný večer. A sú tu baby z vegánskych večerí. Čau, čaute, čaute. babi. Takisto tu máme dneska dve ka no, jednu kapelu, Binzen Valec a DJO Boys. Bois. Čau, čaute. Čaute. čaute. čaute. <laughs> Takže je nás tu teda hodne. Fotiť bude Lenka, tým rádia je tu ešte Majco, Váňo, Peťa. Tak začneme. Predstavím v podstate ja, Milk Festival, čo som si našiel na Facebooku. Takže je to malý veľký festival, zasadený v srdci malého Ríma, v podniku s dlhoročnou tradíciou, zlajna po Mostrím ako Britva, vyražajúcimi súťažami, s pestrou, kuchyňou, čiže vegánskymi večerami, nadúpaným barom a skvelou atmosférou. Paráda. Takže ešte, aby som ma niečo povedal k tomu, jak to bude dneska rozdelené, keďže je tu toho hodne, budú hovorené vstupy predelené, vlastne v prvom hudobnom vstupe zahrá Bin Binzen Balec, potom v druhom Bois, Mal tu byť Laserbeer, ale nie je tu, takže zahrajú len Chalani, potom zase Binzen Balec, zase Bois a teda budeme sa snažiť ten rozhovor trochu tak skracovať, aby sme dali viacej priestoru muzike aj, ale aby sme odprezentovali to, čo treba. Takže moja prvá otázka na Gonza, ako na organizátora festu, ako vznikol nápad zorganizovať v Trnave Milk Festival? No ja už som sa takýmto veciam venoval dlhšie, čo sa týka koncertov a parties a tak. No toto bolo nejaké také, nejakú takú alternatívu tým jednom Barty a aj tým všetkým veľkým festivalom. Nejak to tak spestriť, alebo zase do takej domáckej atmosféry toho klubu. A to tej menšie návštiavosti, ako majú veľké festivale, alebo stredné veľké festival. Je tak tak spojiť ľudí, komunitu na celý víkend a hlavne to väčší priestor kapelám a interpretom a rôznym tomu sprievodnému programu. Mhm. Ja keď som si pozeral ako omilk k festivale aj dávnejšie aj dneska, keď som sa chystal, tak na, musím sa priznať, celkom zaujal vizuál toho plagátu, ktorý mhm. tam je. Je tam vlastne Kennedy, má prelepené oči, za ním je nejaká červená škvrna, hm. tak samozrejme prvé, to čo ma napadlo, na... že ho niekto strelil. Hm. <laughs> Mohol by si k tomu niečo povedať, ak autorovi plagátu? A... Ešte ten, ten plagát, že akože ja som tomu nejak nezasadzoval nejaký, nejaký konkrétny význam, alebo niečo také. Skôr to mal byť ako taký mind-blowing festival, alebo niečo také. že Klob, tá, Ten vizuál toho plagátu sa menil dosť často, tam boli nejaké tri vizuály. Ten prvý, s som po celku spokojný, že tam na tom bola vlastne krabica od mlieka a to evokovalo také, ak, neviem, proste. Nedávalo to tomu taký význam, aký by to malo byť. Ďalší, ďalší vizuál tam bol vlastne, malo tam byť najprv, tam mal skateboardová rampa, čo sa nám bohužiaľ nepodarilo zrealizovať. Pozdravujem chalanov a potom tento posledný, tak neviem, proste nejak, nejak, to má, nemá to hlbší význam v tom festivalu. Proste, to tak. Aby to ľudí zaujalo v prvom rade. hovoril si o krabici od mlieka, ja viem, že veľa ľudí sa ťa už pýtalo v podstate, že čo znamená ten Milk Festival, prečo sa to takto volá, tak ja v podstate tiež by som chcel podobnú otázku ti dať, čo si robil včera večer? A včera večer som pil čaj, <laughs> čaj ze uh, Gonzo, prosím ťa, kto sa spolu podielal na vzniku tohto eventu? No, veľa ľudí. Hlavne tiež interpreti, ktorí akože s ktorými komunikujem, potom ešte jedne, jeden chalán, ten momentálne teraz v ten sa nemohol zúčastniť tohoto rozhovoru, Matiš Šerný, to takisto pozdravujem a, a tak kopuje ja, samozrejme, sestra, rodina a tak. Skús prosím ťa povedať takým, pardon, ľuďom, ktorí by chceli zorganizovať festival, ako sa taký festival dá zorganizovať? napríklad? No, hlavne, hlavne ide o to tie kontakty a hlavne, aby tu ľudia vedeli, čo tam vôbec chcú mať, ako to majú chceť mať zariadené, alebo tam nezariadené, ale tak celkovo ten lineup, up aká filozofia má byť v tom festivale a tak, to je prvom rádi si upresniť, potom už klasické rybovovačky v kluboch s kapelami a so zvukármi a podobné veci. A úrady, aj? No, a úrady. <laughs> <laughs> <laughs> to ma nenapadlo. <laughs> Dobre, nevadí. Uh, prečo sa rozhodol pre uh, indoorový festival a ne pre open air festival? Pretože ste s roboty a menšie riziko, čo sa týka počasia. <laughs> Takže preto. <laughs> Dobre, tak sme si v skrátke teda povedali na úvod niečo o festivale a teraz dáme prvú hudobnú Vložku, tak poprosím chalanov Dinsan Balec nám zahrali dva songy Rádio Bunker Bunker Bunker tak Buncare. počúvaj počúvaj tak počúvaj počúvaj, počúvaj. počúvaj. Rádio Bunker Bunker Bunker tak sa tak tak tak break down yeah. I lost my bullets once where I'll never hear I cry yeah, I'm begging and kneeling I lie. on the funk. Volí Binzen Balec a my pokračujeme v rozhovore s Gonzom o hudobnom festivale Milk, ktorý sa bude 20 27. až 28. septembra. Tak, tak, jak hovoríš, poriadat tuto v Trnave v Artclube. Gonzo, ty si už u nás hral ako DJ počas hudobného víkendu s rádiom Bunker. Uh, takisto vieme asi všetci, a možno aj posluchači vedia niektorí, ktorí možno počúvajú mimo Trnava, nevedia, ty si um, mal otvorený aj Gonzo Tavern, pá, uh -huh. tu v Trnave. Takisto vieme, že spolupracuješ aj s Kubikom, teda si DJ. Uh, mohol by si sa nám aj predstaviť takto spomenúť na tieto svoje aktivity, porozprávať o veciach mimo Milk Festival uh -huh. trošku? No aktivity momentálne mimo festivalu a hrávam po víkendoch, napríklad robím DJ, akože aj je tomu. Púšťam pesničky po baroch a tak. A ďalej také aktivity, no chodím do zamestnania normálneho s Kubikom. Kubik sa vlastne rieši cez jednu nezickú organizáciu bronko, ktorý som zakladateľom aj spolu s matušom Hlinčíkom a ostatnými chalanmi. A Kubik, keď mám prostor o tom Kubiku, ktoré vedeli aj chalaní z Bojís rozprávať, taká tá, kultúrna komunita, kultúrno-umolecká komunita, kde sa združujú už všetci takí umelci a interpreti a sa rôzne, rôzne podujatia. Teraz napríklad je na pláne 29.9. piknik trnavský, z kubika pochádza aj trnavský rínek, ten bude, kedy to? Oktobr, 12. 12. 12. 12. 12. Oktobra, 12. 12. oktobra, to bude zase nadivadelné, je to také dosť úspešné akcie. A venujeme sa, venujú sa tak, takýmto, takýmto činnostiam, prakticky v tom kubiku. Akože každý tam môže prísť s nejakým nápadom, sú tam ateliéry, kde môžu prakticky využiť celé to vybavenie tých ateliérov, alebo kto by si tam spravi nejakú, nejakú akciu. S tým nie je takisto problém, priestory sú tam k dispozícii. Ďalej, čo by som ešte tak porozprával o sebe. Neplánujúš znovu otvoriť nejaký podnik? Nie, určite nevtráme. <laughs> no, a kde? Vo Viedni? No, myslím si, že nie. Možno na Asterovu si otvorím s kamarátmi nejakú takú. Myslím, od ženských si oddychnúť a tak ožírať sa. O maličky. Xbox hrávať. A tak. Ale akože, nehovorím, že je to zlásku sa nosť. Ono je, akože, do života mi to dalo veľmi veľa. Ale akože mal som okolo toho dosť problémov. aj potom... Zatvorenie aj predtý zatvorenými. Akože ročná žúrka to bola dobrá, ale inak neoblatí sa to vôbec. Ja som aj do toho nešiel s tým, že by som tam išiel boli peniazom alebo čo. Išiel hlavne od to, aby som mal, robil som niečo, čo by ma bavilo a bol by som s ľuďmi a tak celkovo, ale nikto k tomu není naklonený. Ani úrady, ani soza a podobné veci. Ani soza? Ani soza dokonca. soza. Neuveriteľné. To sú sa veriť, je akože strašne veľa výdavkov, nájmy všetko kolo toho a potom niekedy je prístup ľudí niektorých. Tam sa učilo rozbíjať veľa veci. Nehovorím, že len ľudia to rozbíjali, ale tak. <coughs> Takže tak, neodporúčam tu Vrátime sa k festivalu. Ja uh, by som sa ťa chcel opýtať, prečo sa rozhodol pre Art Club? Pre Art podľa mňa najlepšie priestory v ten ale. Tam, tá, tam tá sála je k dispozícii, je oddelená od baru. I ako je to kopu takých pod motobar, len tam mi zase vadilo to, že oni tam majú aj tú dramaturgiu, aj, aj ten štýl, tak poďme troška inak. A hlavne aj to, že bar je prakticky nevedľa pôdia, čiže tam sa to nejak nedá, tak tak rieši. A to je taký šranicý priestor, je tam k dispozícii ten vádvor, čiže asi kvôli tomu. A akože už robil som tam party už dlhé roky, takže mám to tam rád. Máš konkrétnu cieľovú <coughs> alebo publikum, ktoré by si chcel osloviť prostredníctvom Milk Festivalu? Tak samozrejme je to pre mladých ľudí, ktorí oslovuje tento line čo tam je aj v sprevodnej je tamto sprevodný program, ktorý tam bude, ale akože nebraním sa tomu, nech tam príde hoci, kde babka do to je úplne jedno, ja sa len poteším. Takže nič vyhranené. V poriadku, otvorení sme novým veciam. Podľa akých kritérií si vyberal obsadenie miok festivalu? Obsadenie, no sledoval som hlavne také novinky, čo sú na Slovensku, lebo samozrejme, akože financie na to, aby som, som voval nejakých interpretov zo sveta, sú zase obmedzené. Takže som, snažil som sa dať hlavne <coughs> priestor kapelám lokálnym v Trnave, alebo tak akože maximálne slovenským, síce ako bude tam Jeden interpret Volux, ten jeden je z Anglické, síce žije v Košiciach teraz momentálne, ale je to angličan. Česka Česká som zavolil jednu kapelu Wild Tights, ale išlo to skôr o tom, o tom mojom no, subjektívnom vkuse hudobnom. Takže to je to ale také skôr multižánové, hej? Áno, je to akože multižánové, je to dosť multižánové, podľa mňa. Zahrania to prakticky okrem, okrem, no, čo, okrem hudoviek, a tak tam bude všetko, podľa mňa. Pekná, že? <laughs> Nádherná. Teraz ma napadá jedna otázka, že ako ty vnímaš, tak to začnem z inej strany. Veľa, veľa akcií, ktorí, ktoré sa teraz v podstate dejú alebo organizujú, sú komunitne zamerané. Uh -huh. Že vlastne oslovujú sa ľudia v rámci komunity, či už sú, tu ka, či už sú to kapely alebo nejaké iniciatívy, nejaké združenia. A na napadla otázka, lebo teraz si hovoril v súvislosti s peniazmi, že nemám toľko peniazy, aby som volal ľudí zo sveta. Myslíš si, že táto komunitná orientácia tých akcií súvisí aj s tou finančnou stránkou? Ako čo? No. Ide o to, že dajú sa samozrejme tí interpreti aj svetoví, akože robil som už nejaké koncerty, čo tam boli ľudia z Ameriky a tak, ale. Ono tu je ešte taká situácia v tenave, že tí ľudia neocenia tak tú kultúru. Tak čo sa týka tých financí, samozrejme dá sa, so, dá sa so interpret od hoci kiaľ, ktorý je akurát na turné a nevidíte to toľko, ako by, keby si ho malo loviť na samostatný koncert. Ale ja som za to, že proste túto túto túto túto túto túto akcie. alternatívne tú tú nie. Mm. nie že tú ale tú tú tú tú tú tú tú tú tú tú tú tú tú tú tú tú tú tú tú tú tú tú tú tú tú tú tú nám zahrali aj túto Y-Y-Y-Y Let's go Hey, <laughs> Takže to boli Boris, ktorí nám zahrali svoju produkciu. Paráda, super. super. Najkračší miniset na svete. <laughs> <laughs> dobre, tak ja naspäť ku Gonzovi. Ten festival Milk, o ktorom sa tu rozprávame, má teda web stránku, má Facebook fanpage, má skupinu, tak teda má aj bohatý line-up, je dobre odprezentovaný. Ja som sa chcel opýtať, akú účasť očakávaš na festivale? No čo najvyššie určite tie očakávania, tak to samozrejme, že to nie je reálne, ale neviem, proste, to sa nedá takto povedať. To nikde nevieš. Ja nebudem radšej žiadne očakávať, by sa som niečo čakať. Radšej sa pripravím na, na najhoršie. Ale tak zase, ja si myslím, že ten line-up je super a tí ľudia nemajú dovolat, prečo neprísť. Keď hovoríme o tom line-upe, tak možno tak v krátkosti, keby si odprezentoval kapely, ktoré tam budú? Môžem, ja toto mám tak skoro pripravené, čiže môžem porozprávať, aby sme to povedali tak po podľa plagátu. Čiže ona v piatok bude vystúpať Karaoke Tundra, to už je taký, taký starý Mohikán, pochádza z a začal napríklad ambientom a potom sa dostal, má elektronickú produkciu a neskôr sa dostal až k spolupráci s nejakými hipopovými interpretmi, napríklad 5 otázok alebo s DJom Spinhensom. Ten bude vystupať v piatok, bude mať asi nejaký hodinový set. Jakože je to veľmi zaujímavá hudba. Čo som mal možnosť počúvať? Ďalej by som spomenul Malolatu. Malolatu to sú také DJské duo, alebo jak to nazvať. Oni sú dosť úspešní teraz. Hrali aj na pohode, napríklad na Grape, ale to bolo úplne, že minimum z toho. Teraz boli v Amerike hrali, v Mexiku hrali na nejaké akcii. Vo Varšave hrali, v Berlíne hrali, na Maltu sa chystajú hneď po festivále večer. Niekto hrajú v piatok, tá teda už ráno, budú hrať od nejakej tej jednej do štyrok do rána v piatok. je taká afterparty menšia. Oni majú produkciu a kombinujú tam e, všetko, čo sa týka elektroswingu, samozrejme zahrňujú aj balkánsku hudbu a podobné podobne veci. Budú tu aj vokalistku z, z Simonu, Tí, čo mali možnosť na pohode ich vidieť, tak akože počul som na to veľké chvály. Myslím si, že to bude ozaj jedno, jedno z tých najlepších. Ďalej by som spomenul Wild Tights, to sú česká kapela z letnej. A oni hrajú taký, tak by som nazval, taký surfpunk. chlapcom sa tiež teraz začalo dariť veľmi, akože je to nová kapela, tak teda, čo som aspoň ja spozoroval v médiách. Samozrejme, že hrajú samozrejme dlhšie, ale majú strašne veľa koncertov teraz. Tí Tieto v sobotu. Presné časy ešte nemám rozvrhnuté. Ďalej v Altašnice som, tí takisto hrali, pobehali všetky slovanské festivály. Boli aj v zahrnutí v projekte Hudba mesta. Neviem, kto pre, pre presne kto to rieši, ale hrali na hlavnej stanici. A oni hrajú taký, také rock and roll kombinovaný s blúzom alebo tak. Tak také svížnejšie. Ďalej je to, oh, budeme to mať dva Revivaly, jeden je Corn Revival, tu Corn, myslím si, že všetci poznajú. <laughs> a potom to bude na a tí hrajú zase Nirvana Revival. Mm -hmm. Čiže to je tiež veľmi, veľmi kvalitný Revival. Tí už tu Corn tu už hrali párkrát, myslím si, že už veľa ľudí ich tu videlo. A Nirvana tu sa ešte priznam, to som ešte nevidel ani nejam ale som videl videa, tak akože sú fakt, super. Ďalej bojisti hrali teraz tých asi netreba predstávať. Binseng Bloods takisto teraz. Hrajú ďalej, tam budú Rebíc Tiež podobné DJskej duby ako Boyz. Oni hrajú niečo na spôsob francúzského techna. Môže byť. Môže, <laughs> Môže byť. Ty budú hrať v piatok, net prvý. A ďalej, koľko tu máme ešte? Ginele Jacks, tak to je zase kapela, ktorá oni hrajú taký, nem ne, ne sa to zdalo až niečo do granžu, ale akože je to základ toho, je úplne ako rock'n'roll. Teraz, teraz natočili nejaký nový, nový videoklip, z kladbasova Bidding Prayer a akože sa mi to veľmi páčilo. Strašne mi to pripánovali, z inúčia, nic neviem prečo, poniže sa neuhrá akým to keď to budú počuť. Ďalej tam máme ko Samozrejme ešte Volux, to je ten DJ, o ktorom som hovoril, tá, on, on hral bubeníka v jednej kapale Sister Grace, tým sa robil koncert pred rokom, ešte v tom konzultáverem páre. To bola kvalitná produkcia, teraz hm, hráva, neviem, jak sa ten štýl, ale presne nejaký glitch, a spolu s fankom, tiež také elektronické, dosť také svižné a také zaujímavé veľmi. Míle, by som možno povedal. A myslím, že som na nikoho nezabudol. vyzerá to, že som na nikoho nezabudol. Laserbear samozrejme, ten hrá podobnú hudbu ako toto Bojis, akože kamaráti a tak. Čiže to... Ty budú hrať samozrejme v piatok. V piatok. Sobotu, áno, sobotu. sobotu ja už to mám popletené, pretože keď som mal ten festival, tak všetci sa mi zabukovali na nejaký deň a asi v jednom týždni mi začali všetci písať, že každý chce hrať v tom druhom dni. Čiže som mal toho taký myšľu, ešte stále mám, takže dnes večer som to chcel ešte finalizovať nejak na internet, aký presný lineup tam bude. No, a ako bola tá otázka vlastne o kapele, chcel som mal ne, ne, už si ju zodpovedal, práve si ju zodpovedal, úplne parádne. Ja som všetko Super. O, budeš tam mať aj sprievodné akcie a Áno, sprievodné rôzne vecie a preruším ťa. V hmm. súvislosti s týmto chcem teda predstaviť vegánske večere, aby prišli k nám do relácie, keďže oni tiež tam budú na tomto mil festivale, tak možno povedzte, vybaby, ak ste sa k tomu dostali, či oslovil vás Gonzo alebo Vygonza, alebo ako to celé prebehlo. A, Možno môžete povedať aj o tom, čo ste v poslednom čase urobili. Mariška, ty si bola v podstate preč, tak si toho asi moc neurobila, mm -hmm. ale vegánske večere teda žili, aj mm -hmm. keď si tu nebola, tak skúste trošku sa odprezentovať a povedať teda hlavne o tom, ako ste sa dostali na festival. Mm -hmm. No my už spolupracujeme spolu asi taký rok, už to bude. A začalo to tak, že sme sa spoznali v jednom bare, Rock the Jam v Trnave, kde sme sa stretli a dali sme sa nejak dokopy. A odtedy teda fungujeme a snažíme sa nejak prezentovať vegánsku večeru. Hej, a... um, áno, v blízkej dobe sme urobili volačo, aj keď som tu nebola a nie... um, snažili sme sa aspoň raz za dva mesiace niečo robiť. Naposledy sme boli na Kalvárii, s lepšou trnavou a predtým sme, myslím, predposledná bola niečo tak. s bunkrom, áno? V bola, áno. áno. No a na Milk Festival sme sa dostali tak, že nás oslovil Gonzo a jeho sestra. Mhm, mm <tíňka> Áno. <tíň> Čo plánujete na festivale? Klasika? Váriť, rozdávať? Jasné. Tak áno, tak ako to vždycky je, vždycky sa vyberá za dobrovoľný príspevok. Vári sa vo veľkom vždy nejakých tých 100 porcí. teraz by sa malo variť nejakých 60, tak Aspoň. budeme robiť guláš vegánsky. sme sa rozhodli tak a odsúhlasili nám to, že môže byť, že ten chutí. A, <shví> a bude aj nejaký dezer, pravdepodobne, nech to má grády. Máte už recepty nachystané, alebo ešte je to v priebehu? My to už máme maličku. V maličku, daj sa ukáž maliček. Ochutnáme. Dobre. Díky. A Gonzo, teba poprosím ostatné aktivity, mal si tam nejaké súťaže, veci? Mm -hmm, bude tam súťaže, ešte, čo sa týka tohto jedla, tak vegánska večera bude, tuším, do nejakej desiatej hodiny, alebo tak, alebo teda keď skončí vegánska večera, keď sa to všetko zje, tak potom tam bude ešte grill party. Tam bude prakticky klasika cigánska a také tie dobroty. Mm. <laughs> <laughs> <laughs> tam bude grilovať majster Kubiček, stranavy. No takisto pozdravujem, a potom ešte bude mať Pizza Prison, s nimi sme navazili nejakú takú spoluprácu a oni budú, robiť, budú tam mať stánok a budú robiť ochutnávky celý večer. Čiže každú hodinu tam budú nosiť nové vedla a oni robia pizzu samozrejme, a teraz sme nejakú novinku, burita tam budú robiť a ešte bagety. čiže myslím si, že jedlo bude postarané určite dosť, na stené žalúdky a Sprevodný program, ďalej tam budú súťaže, pivné súťaže, tam bude napríklad e, Bierbong, čo je prakticky taký obrovský lievik, do ktorého sa leje pivo a tam budú ľudia súťažik, kto to vôbec vypije. Ja som mám možnosť to skúšať, nie je to až taká sranda. Tam bude nejaký liter piva, ktoré budú musieť buď, budú vypiť a keď sa im bude dariť, tak to bude nejaká rýchlosť. Ďalej tu bude súťaž v rýchlostnom piti piva, tu bude samozrejme akože politráky, a kto rýchlejšie vypie. to rýchlejšie vypije. tak klasické súťaže, ktoré robím, robím na párty. Twiss tam bude malo, a to budú robiť Twiss Contest, to bude súťaž v tancovaní, tam bude porota, ktorá bude vyberať najlepších tých adeptov, ktorí sa vyhrajú nejaké tie, nejaké tie ceny. Myslím si, že tých cien je tam akože dosť veľa, máme tam odferit rýs niečo. Od 5x budeme mať kopu vecí, s ktorým sme takým som nadviazali spoluprácu, plus ešte nejaké účty na bare tam budú určite ja, tak. Mhm, mm to, to je ono, to je sprihodný program. Dobre, Zanec. Ja som zachytil, že tam bude aj súťaž v vedení pice rozmyslal a, si, že posledná. zavoláš aj ninja korytnáčky. No to som, to, na, na, na nich som zabudol. Oni ako, že veľa je veľa času, odkedy som po, pozeral poslednú epizódu, tak možno tak samozrejme, pozdravím sa. <súr> a ospravedlňujem sa. Užte sa počúvajú. Užte sa počúvajú. zadarmo potom, keď odviem s potkávam. Pozdravujem. Jak sa volal ten potkan, tam vlastne? Majster Splinter. Splinter, číska. Ja sa to v Češtine pozorával, Ebo ja, milý, taký starec. Mm, Gonzo, povedz vám prosím ťa, ak bude Mioquest úspešný, aká bude o periodicita? Periodicita? No je to takýto menší festival klubový, tak by som sa snažil tak minimálne, no nie minimálne, tak myslím si, že tak ideálne bolo raz a pol roka, čiže dvakrát do roka. Takže by mohla byť taká jadná verzia, ktorá no, by už nie, by... určite, určite na konci sezóny, čo je nejaký, nejaký ten marec, apríl, máj, a potom na začiatku september, október. To by sa už potom mohlo presunúť aj von trošku, že? Mm -hmm, Jasné. No možno, možno, možno, to spravím možno nejak tak vo veľkom, ale to zase nechcem do toho, preto len tá atmosféra je tam úplne inakšia v klube a niekde proste na pastvinách. Takže tak. Ja si myslím, že Big Reunion bol celkom dobrý, takže... No, tak <laughs> a, Akých interpretov by si rád v budúcnosti privedol na... Ja no, vôbec som... neviem, ja som rád, že som doriešil týchto, čo sú tu. Takže to, to radšej ešte že... moc do budúcnosti. A keby si mohol snívať... Akože nemôžeš? <laughs> akože inak nemôžeš, pravda. To no, no. <laughs> Kto by bol pre teba top zo zahraničných tvorcov? Zo zahraničných a... tvorcov, keby som nechcel chcel pozvať. Rozmišľam, že také, ja počúval na to strašne veľa. Keby si to boli Queen's of the Stone, než by som zavolala napríklad, a ty už tu hrali. Zavolal by som Smešným pojám, a ty už tu hrali, dá. ísť to, som na rozľúčke v Prahe, so slobodou, nie svojom našťastie a... Čo som ešte... Neviem, také je to strašné, prúdčam, no. aj, prúdčam, by som sa zavolal <laughs> ty ty nie budú hrať na svadbe, teraz ho ako bude mať... <laughs> že tak, mm -hmm. neviem ešte, neviem koho Michael Jackson ten už umrel. Tak Tygul asi, že jo? Jasno Tygul a Kings of Leon. Kings of Leon, tak, som mm. tak spastili. Ešte povedz vstup. Vstup? Vstup ne. Vstup cez bránu, mm -hmm. Niekto aj cez zadnú bránu. No niekto, vyvolený. A vstup bude, máme to rozdelené, samozrejme, pernamietka tam bude na dva dni zvýhodnená, tá je za 6,90 na, na obi dva dni. A jednodňový vstup je 3,90. Super, ďakujem. Aj, ďakujem. Ešte na jednu vec sme zabudli asi. Ja som si všimol, že súčasťou programu bude aj street art exhibícia. Je, áme, ja Tak rozdravím. o tom ešte, keby si niečo povedal. No o tom, čo by som maloval, ty by si mal o tom rozprával. Ty si som vočul si o tom písala bakalárku. No. <laughs> to je škoda, že si to až teraz počul. No. No, Takže tak, tieto be je street ty... art. Budú tam dva, dva chlapi, môj známy, ešte nemôžem povedať ich mena, lebo nemôžem presne naisto kto tam bude. Alebo prakticky je tam exibícia, je tam taký veľký panel na tretí na bielo a budú tam sa realizovať vo svojich všetkých fantáziách a podobných veciach. Mm, tak, samozrejme, bude tam ešte jeden panel, kde sa ľudia budú môcť podpisovať a nejaké napísať odkazy pre ďalšie generácie a taktica, tak sa to potom určite zamaluje na ďalší deň, ale bude to tam.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 Worse your day in like half-spin' yeah, on wheel That mood and the sunlight kind of strange feel Grab your jeans and that time you're done You heard the fuck they say Let's go. Takže to boli Beans balec. A Vrátime sa späť k rozhovoru o Milk Feste. Už v podstate myslím si, že sme sa porozprávali a odprezentovali všetko. Takže Gonzo, držíme ti palce, aby ti tam prišlo ja tam naozaj čo najviac ľudí, aby celá tá tvoja energia, ktorú si do toho dal, aby sa ti to všetko vrátilo späť, tak, jak si to do toho dal. A v podstate ja vždy dávam priestor hosťovi, ktorý je u nás v štúdiu, aby nakoniec vyjadril niečo, čo potrebuje vyjadriť, takže môžeš niečo povedať, nejaký odkaz, možno ľuďom, ktorí sa chystajú na Milkfest, ešte nie sú rozhodnutí, alebo čokoľvek ťa napadne, máš priestor povedať. Mm -hmm, tak chcel by som všetkých pozvať samozrejme, aby sa nebáli prísť, a prišli troška podpoliť kultúru, čo sa týka trávy a aj ostatného sveta. A neviem čo také, no, ráda sa všetkých uvidím. A neviem, chcem pozdraviť mamu, <laughs> babku a tak, priateľko chcem pozdraviť, to ružník dole. A ešte koho by som tak pozdravil, neviem, psa, sestru <laughs> a tak. Dobre, <laughs> takže ja ďakujem kapele Bins and Ballets, ktorá nám tu zahrala, ďakujem chalanom Bois, Ďakujem. Ďakujem fotografom, prišla aj Gréta, bola tu aj Lenka fotiť a za tým rádia sa ľúčim. Moderátorka tu bola Eva. Dnes. Pekný večer Zadisto. žiom. Ľučím sa aj s tebou Gonzo, Ďakujem, samozrejme. ja sa Ďakujem za rozhovor. <laughs> Pekný večer, milý. A ostatný tým rádia, technici Majco, Váňo, Peťa, Facebook manažer, otázky zase neboli, možno zase na budúce budú. <laughs> bol tu Jano, boli tu babi z vegánskych večerí, Mirka, Mariana a ku koncu prišiel teda aj Gandhi. Dúfam, že som spomenul všetkých, ktorí tu dnes boli. Ďakujem vám všetkým, že ste sa zúčastnili. Bola tu fakt dobrá atmosféra. A ešte by som povedal, že na budúce budúcu nedelu, 29. o samozrejme 19. ako vždy, bude relácia s chalanom, ktorý si hovorí úplne mimo. A je to talentovaný chalan, teda strnavý, a môžeme sa s ním baviť o hip robí nejaké videá, rôzne iné aktivity. Túto reláciu už bude mať pod palcom Eva, samozrejme, že s tým trošku pomôžem, <laughs> takže bude mať ona priestor, tak keď budete mať čas a chuť, tak môžete si vypočuť túto reláciu. Majte sa dobre, rozlúčime sa s vami hudobne, zahrajú chalani bojís. Čaute. <laughs>